Нині емігрантки, а коли свідомої російської актриси, звічно готовим до плексіства ротом Олени Соловей. Люди, ви тварини. Руди є абсолютна тварина, бо він козел. І не треба плутати козла із цапом, це різне. Моя мама поведена на езотериці. Це ціла наука, щось схоже на астрологію, але не зовсім. Мама вірить в погану енергетику, у добру енергетику, в оперів, які жируть позитивну енергетику і можуть випити усе до останньої енергійної краплини. До речі, непогано було б перевірити в цьому сенсі родогу. У мене є певні сумніви щодо нього. Мама крутить рамку, щоб вирішити, ставити тут ліжко чи ні. І в який бік класти ноги, коли засинаєш? І де має стояти обідній стіл? Люди зі Сходу називають таку поведінку феншуй. Який простір дає це слово для моєї забави в пошуку в простих словах матюків та матюкливих часток. Треба здибати Рудого з мамою – і я бачу, їм є що сказати одне одному. Вони обоє належать до світу схибнутих. Чудова парочка, бик та ярочка. Але що каже Міра? Треба заспокоїтися і зосередитися. Можливо, Міра знає про отруту від злодійкуватих вчинків братика. Рудий що, розуміється на воду? Не дбало, так, цікавлюся, щоб вона не зрозуміла, який я наляканий. Не зовсім, каже Міра, і мені трохи легше. Виявляється, Рудий також начитаний хлопець. Він начитався про воду і тепер боїться називати будь-кому своє ім'я, а також слідкує, до яких рук потрапляють його фотокартки. Він ніколи не дозволяє себе фотографувати. Серед режисерів його називають диваком. Ну, краще вже називатися диваком, ніж мудаком. Різниця всього в двох літерах, але який різний зміст? Це я так думаю. А вголос кажу, що кожна людина має право на власні жахи. Міра погоджується. Ми з нею вже обговорювали власні жахи, «Виявилося, що у нас їх багацько. «Ми трохи мовчамо». «А що, питаюсь, у нього вже були інциденти?» «Інцидентів у нього було до біса», – трохи втомлено каже Міра. «Е-е-е, заякаюся я. Але ж він начебто більш-менш живий, цього в міру здоровий». Ну, голова його повна волошок, але ж волошки, то таке, у всіх вони є. У кого більше, у кого менше. У родого, звісно, що забагато, але це питання ставлення. Відразу виправляюся я під загрозливим поглядом Міри. У нього немає закордонного паспорта, чомусь каже Міра. «Двісті доларів і завтра буде», – радісно кажу я, бо відчуваю, що тут можу бути корисним. «Ти не розумієш, Еріко», – каже Міра. «Ти не розумієш». Вона мовчить і вдивляється у темряву за вікном. «Що я виразу? Для неї за вікном завжди темрява, як і всюди. То поясни мені, чому грудого немає закордонного паспорта?» – прошу я. Виявляється, що Рудий перейнявся культом Воду ще за часів школярства. Ти які який вимогливий у нього розум, теж треба було знайти в ті часи інформацію про Воду. Він такий, він знайшов, не без гордості, каже Міра. І він не вступив до комсомолу тільки через те, що потрібно було здавати фотокартки – а родин не був упевнений, що ці фотокартки потраплять у добрі руки. Кому зараз потрібний комсомол? Він нічого не втратив, кажу я. Міра погоджується, що член комсомолу – це не те саме, що член академії при Каліфорнійському університеті.